Запис 20. Разговор едно. Как се казваш? Леман. Откъде си? Аз съм от Турция. Разговор две. Здрасти, как се казваш? Моля. Как се казваш? Ренате. Откъде си? Аз съм от Германия, а ти... Аз съм от България. Разговор 3 Приятно ми е аз съм ленуца а ти? Аз съм Миро. От къде си Миро? Аз съм от България, а ти? Аз съм от Румъния. Разговор 4. Здравей, аз съм Миро, А ти? Аз съм Никол. Откъде си Никол? Аз съм от Франция.